Salme 119 Lykkelige er de som er uklandelige på sin vei, de som vandrer i Jehovas lov. Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser. Av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham. De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet. På hans veier har de vandret. Du selv har ved påbud gitt dine befalinger for at de nøye skal hålles. Å, oh, om mine veier var grunnfestet, så jeg overholdt dine forordninger. Da skulle jeg ikke bli til skamme når jeg ser hen til alle dine bud. Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet når jeg lærer dine rettslige avgjørelser å kjenne. Dine forordninger fortsetter jeg å holde. Forlat meg ikke fullstendig. Hvordan skal en ung mann gjøre sin styr igjen? ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord. Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig. La meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt det du har sagt, for at jeg ikke skal synde mot deg. Velsignet er du, Jehova. Lær meg dine forordninger. Med mine lepper har jeg forkynt alle de rettslige avgjørelsene fra din munn. På dine påminnelses vei har jeg jublet, som over alle andre verdifulle ting. Dine befalinger vil jeg tänke på, og jeg vil betrakte dine stier. Dine forskrifter skal jeg holde av, jeg skal ikke glemme ditt ord. Gjør vel mot din tener, så jeg kan leve og holde ditt ord. Åpne mine øyne, så jeg kan se på de underfulle ting i din lov. Jeg er bare en fastboende utlending i landet. Skjul ikke dine bud for mig. Min sjel er knust av lengsel etter dine rettslige avgjørelser hele tiden. Du har refset i formastlige som er forbannet, som farer vill fra dine bud. Veldt hån og forakt bort fra mig, for jeg har rettet meg etter dine påminnelser. Til og med fyrster har satt seg. Mot meg har de talt med hverandre. Men din tjener tenker på dine forordninger. Også dine påminnelser holder jeg av. De er som menn som gir mig råd. Min sjel har klebet til støve. Bevar mig i live i samsvar med ditt ord. Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare mig. Lær mig dine forordninger. La mig forstå dine befalingers vei, så jeg kan tänke på dine underfulle gjerninger. Min sjel har varit søvnløs av sorg. Reis mig opp i samsvar med ditt ord. Den falske vei, fjern den fra meg, og vis meg din gunst ved å gi meg din lov. Trofasthetens vei har jeg valgt. Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette. Jeg har holdt fast ved dine påminnelser. Jehova, gjør meg ikke til skamme. På dine buds vei skal jeg løpe, for du lar mitt hjerte ha rom. Lær meg, Jehova, dine forordningers vei så jeg kan følge den helt til det siste. Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov, og holde den av hele mitt hjerte. La mig gå på dine budstig, for i den har jeg min lyst. Bøy mitt hjerte til dine påminnelser, og ikke til vinning. Venn mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst. Bevar mig i livet på din vei. Oppfyll for din tener det du har sagt, det som fører til frykt for dig Ta bort min skam som jeg har vært redd for, for dine rettslige avgjørelser er gode. Se, jeg har lengtet etter dine befalinger. Det var meg i live i din rettferdighet. Og måtte din kjærlige godhet komme til mig Jehova, din frelse i samsvar med det du har sagt, så jeg kan svare den som håner mig med ett ord, for jeg har satt min lit til ditt ord. Och ta ikke sannhetsordet helt bort fra min mun for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse. Og jeg vil holde din lov bestandig, til uavgrensetid, ja for evig. Och jeg vil vandre omkring på ett sted med rikelig plass, for jeg har søkt dine befalinger. Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger, og jeg skal ikke skamme mig. Och jeg skal holde av dine bud, som jeg har elsket. Och jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket, O je vil tänke på dine forøtninger. Husk det ord til din tener som du har lat mig vente på. Dete er min trøst i min nø, for det du har sagt, har bevart mig i live? De mastlig har spottet mig meget. Fra din lov har je ikke veket av. Jeg har kommet i hud dine rätslig avjølser fra avgrense tiid ihova og je får min del finner trøst. En brennende harme har grepet mig på grunn av de onde som forlater din lov. Som sang og spill er dine forordninger blitt for mig, i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending. Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova, så jeg kan holde din lov. Ja, dette er blitt mitt, for dine befalinger har jeg rettet mig etter. Jehova er min andel. Jeg har lov til å holde dine ord. Jeg har gjort ditt ansikt mildre stemt av hele mitt hjerte. Vis mig din gunst i samsvar med det du har sagt. Jeg har tenkt over mine veier, så jeg igen kan vende mine føtter til dine påminnelser. Jeg skyndte mig og jeg drøyde ikke med å holde dine bud. De onde streip, de omgav mig. Din lov glemte jeg ikke. Ved midnatt står jeg opp for å takke dig for dine rettferdige rettslige avgjørelser. Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter dig og med dem som holder dine befalinger. Din kjærlige godhet, Jehova, har fylt jorden. Lær meg dine forordninger. Du har i sannhet handlet vel mot din tjener, Jehova, i samsvar med ditt ord. Lær mig godhet, fornuft og kunskap, for på dine bud har jeg vis tro. Før jeg kom i nød syndet jeg av vannvare, men nå har jeg holdt det du har sagt. Du er god og gjør godt. Lær mig dine forordninger. De formastlige har svertet mig med løgn. Jeg, jeg skal ha hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger. Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett. Jeg for min del har holdt av din lov. Det er godt for mig, at det har vært i nød, så jeg kunne lære dine forordninger. Din munns lov er god for mig, Bedere en tusender av stycker guld og sølv. Dine hender har dannet mig og de tog til og grunddfeste mig. Gi med forstan så je kan lære dine bud. De som fryter dig, de ser mig og fryder sig, får je har ventt på ditt ord. Jeg vet mæ et väldigge hova at dine rätsli avøser er ett fædighet og at du i trofasthet har hjemmsøt mig. Jeg ber dig, ladde din kjrlli godhet trøste mig i samsvar med det du har sagt til din tjener. La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve, for din lov holder jeg av. La de formastlige bli til skamme, for uten grunn har de villedet meg. Jeg, jeg tenker på dine befalinger. La dem som frykter deg vende tilbake til meg, ja, dem som kjenner dine påminnelser. La mitt hjerte vise seg og være uklandelig i dine forordninger, for at jeg ikke ska bli til skamme. Av längsel etter din frelse har min sjel vannsmektet. På ditt ord har jeg ventet. Mina øyne har vannsmektet av längsel etter det du har sagt, i det jeg sier, når vil du trøste mig. For jeg er blitt som en skinnflaske i røyken. Dine forordninger har jeg ikke glämt. Hvor mange er din tjeners dager? Når skal du fullbydde dommen over dem som forfølger mig de formastlige har gravd fallgraver for å fange meg, de som ikke lever i samsvar med din lov. Alle dine bud er trofasthet. Uten grunn har de forfylt meg. Hjelp meg! Innen kort tid kunne de ha tilintet gjort meg på jorden, men jeg, jeg forlot ikke dine befalinger. Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet, så jeg kan rette meg etter din muns påminnelse.» Til uavgrenset tid, Jehova, står dine ord fast i himmelene. Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon. Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående. I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag, for de er alle dine tenere. Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov, da ville jeg ha gått til grunne i min nød. Jegskal ikke æmme dine befalinger, nei ikke til avgrense tid, for ved dem har du bevart mig i live? Jeg er din. Fres mig, får je har søgt dine befalinger. De onne har ventt på mig for å til inte mig. Jeg er fortsätter og jakt på dine påminnelser. På all allfulkommenhet har jeg sett en ende. Ditt bud er meget vit O hvor je elsker din lov, Dagen lang har jeg den i tankene. Ditt bud gjør mig visere än mine fiender, for til uavgrenset tid er det mitt. Jeg har fått større insikt enn alle mine lærere, for jeg har dine påminnelser i tankene. Jeg handler med større forstand enn äldre menn, for jeg har rettet mig etter dine befalinger. Fra en enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake, for å kunne holde ditt ord.» Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av, for du, du har undervist mig. Hvor behaglig dine ord har vært for min gane, bedre enn honning for min mun. På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand. Det er derfor jeg har hatet en enhver falsk sti. Ditt ord er en lampe for min fot og et lys for min sti. Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det og rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser. Jeg har vært i stor nød. Jehova, bevar mig i live etter ditt ord. Jeg ber deg, finn behag i min muns frivillige offergaver, Jehova, og lær mig dine rettslige avgjørelser. Min sjel er bestandig i min hånd, men din lov har jeg ikke glemt. De onde har satt en felle for mig, men jeg har ikke forvillet mig bort fra dine befalinger. Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid, for de er mitt hjertes jubel. Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger til uavgrenset tid, helt til det siste. De halvhjertede har jeg hatet, men din lov har jeg elsket. Du er mitt skjulested og mitt skjold. På ditt ord har jeg ventet. Gå bort fra meg, dere som gjør ondt, så jeg kan holde min Guds bud. Støtt mig i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live og gjør mig ikke til skamme i mitt håp. Håll mig oppe, så jeg kan bli frelst, og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger. Du har forkastet alle som fare vil fra dine forordninger, for deres svik er falskhet. Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden. Derfor har jeg elsket dine påminnelser.» «Av retsel for dig har mitt kjød gyst, og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd. Jeg har øvd rett og rettferdighet. Overlat mig ikke til dem som bedrar meg. Innestå for din tjener til beste for mig. La ikke de formastlige bedra mig. Mina øyne har vannsmektet av lengsel etter din frelse og etter ditt rettferdige ord.» Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet, og lær mig dine forordninger. Jeg er din tjener. Gi mig forstand, så jeg kan kjenne dine påminnelser. Det er tid for Jehova til å gripe in. De har brutt din lov. Derfor har jeg elsket dine bud mer enn gull, ja, luttret gull. Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette. En hver falsk sti har jeg hatet. Dine påminnelser er underfulle, derfor har min sjel rettet sig etter dem. Når det åpnes for dine ord gir det lys, det gir de uerfarne forstand. Min munn har jeg åpnet på hvitt gap, så jeg kan gispe, for jeg har lengtet etter dine bud. Vend dig til mig og vis mig din gunst, i samsvar med din rettslige avgjørelse angående dem som elsker ditt navn. Gjør mine skritt faste i det du har sagt og måtte intet skadlig få makt over meg. Frikjøp meg fra en vær bedrager bland menneskene, og jeg vil holde dine befalinger. La ditt ansikt lyse over din tjener, og lær mig dine forordninger. Strømmer av vann har rent fra mine øyne, de folk ikke har holdt din lov. Du er rettferdig, Jehova, og dine rettslige avgjørelser er rette. Du har gitt befaling om dine påminnelser i rettferdighet og i overmåte stor trofasthet. Min idkjærhet har gjort ende på meg, fordi dine motstandere har glemt dine ord. Det du har sagt er velluttret, og din tjener elsker det. Jeg er ubetydelig og foraktelig. Dine befalinger har jeg ikke glemt. Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid, og din lov er sannhet sel og vanskleter fant mig. Dine bud h holdt je av. Dine påminnelsers ett varer vart til avgrense Gi mig forstan så je kan bli i live. Jeg har upt av hele mitt hjerte. Svar mig i Jehova. Dine forøudninger vil jeg rette mig etter. Jeg har påkalt dig, frells mig O jeg vil rette mig etter dine påminnelser. Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen, så jeg kunne rope om hjelp. På dine ord har jeg ventet. Mine øyne har vært forut for nattevaktene, for at jeg skulle tenke på det du har sagt. Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet. Jehova, bevar mig i livet i samsvar med din rettslige avgjørelse. De som jager etter løsaktig oppførsel er kommet nær. De er kommet langt bort fra din lov. Du er nær, Jehova, og alle dine bud er sannhet. Fra gammel tid har jeg kjent noen av dine påminnelser, for til uavgrensetid har du grunnlagt dem. Se min nød og redd mig, for jeg har ikke glemt din lov. Og før min rättsak og utløs mig, bevar mig i live i samsvar med det du har sagt. Frelse er langt borte fra de onde, for de har ikke søkt dine forordninger. Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova. Bevar mig i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser. Mine forfølgere og mine motstandere er mange. Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av. Jeg har sett dem som handler for edersk, og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt. Se at jeg har elsket dine befalinger. Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet. Summen av ditt ord er sannhet, og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrensetid. Fyrster har forfylt mig uten grunn, men mitt hjerte har nært rettsel for dine ord. Jeg jubler over det du har sagt, slik en gjør når en finner stort bytte. Falskhet har jeg hatet, ja fortsetter jeg å avsky. Din lov har jeg elsket. «Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg for dine rettferdige rettslige avgjørelser. Stor fred har de som elsker din lov, og for dem er det ingen snublestein. Jeg har håpet på din frelse, Jehova, og etter dine bud har jeg handlet. Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser, og jeg elsker dem overmåte høyt. Jeg har rettet mig etter dine befalinger og dine påminnelser, for alle mine veier er framfor dig. Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova. Gi mig forstand i samsvar med ditt ord. Måtte min anmodning om velvilje komme fram for dig. Utfri mig i samsvar med det du har sagt. Måtte mine lepper la lovprisning velge fram, for du lærer meg dine forordninger. Måtte min tunge synge om det du har sagt, for alle dine bud er rettferdighet. Måtte din hånd komme mig til hjelp, for dine befalinger har jeg valt. Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova, og din lov håller jeg av. Måtte min sjel forbli i live og lovprise dig og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe mig. Jeg har flakket omkring som en bortkommen saug. Let etter din tjener, for dine bud har jeg ikke glemt.